Розділ 26 Суботніми ранками в домівці Боуденів раніше 9 ніхто не прокидався. Цього ранку о 9.30 туди з батьком читали за столом, а Моніка, вона завше насилу продирала очі, мовчки усе ще в полоні своїх снів, подала їм яєчню бовтанку сік та каву. Тот читав науково-фантастичний роман у паперовій обкладинці, а дік із головою пірнув у архітектурний дайджест, коли об вхідні двері з вилиском вдарилася газета. «Тату, хочеш я заберу?» «Я сам». Дік сходив по газету і знову сів до столу снідати, та раптом, глянувши на першу сторінку, заглитнувся кавою. «Діку, що там таке?» – стривожилася Моніка і квапливо підійшла до нього. Дік викашлював каву, що пішла не в те горло. І поки Тодд з легким подивом дивився на нього поверх книжки в м'якій обкладинці, Моніка поплескала чоловіка кулаком у спину. Після третього удару її погляд упав на газетний заголовок, і рука зависла в повітрі. Моніка застигла, мов статуя. Очі в неї полізли на лоба. Здавалося, ще трохи, і вони виваляться на стіл. «Святий Боже на небесах!» На силу витиснув із себе Дік Боуден. «Невже це... повірити не можу?» Почала Моніка та й замовкла. Вона глянула на Тода. «Ой, синку!» Батько теж дивився на нього. Не на жарт стривожившись, Тод встав із-за столу і підійшов до батька. «Що там таке?» «Містер Денкер, от і все, що зміг вимовити Дік». Тод пробіг очима заголовок, і все стало зрозуміло. Темні літери проголошували – нацисту тікач скоює самогубство в лікарні Санта-Донато. Під ними було дві фотографії, одна біля одної. Обидві тот бачив раніше. На одній був Артур Денкер, на шість років молодший і жвавіший. Тот знав, що той знімок клацнув вуличний фотограф хіпі, а старий викупив його тільки тому, що не хотів, аби фото випадково потрапило не в ті руки. А інша фотографія демонструвала офіцера СС Курта Дюсандера з офіцерським стеком. недбало, а хтось би сказав, з погордою, закинутим під пахву у кашкеті, сунутому на один бік. Якщо в них була фотографія, котру зробив хіпі, це означало, що вони вже побували в його будинку. Тот пожирав очима статтю, донестями швидко прокручуючи в голові деталі. Жодні згадки про бомжів. Але трупи мусили знайти, а коли знайдуть, галасу буде на весь світ. Комендант Патина узявся за старе кошмар у підвалі нациста. Він ніколи не переставав убивати. Тот похипнувся. Він чув, як десь далеко відлунює пронизливий крик матері. «Дій колови його! Він не притомніє!» Це слово непритомні, непритомні, непритомні, непритомні, непритомні. Повторювалося знову і знову. Він невиразно відчув, як його хапає батькова рука, а потім якийсь час тот не відчував нічого і зовсім нічого не чув.